Света Александър Невски влезе, известен политик от доскорошната управляваща коалиция, започна да се покланя, да се кръсти, да целува наред централната икона за празника, олтарните икони, чудотворната икона на Богородица. Политикът, в чието джоб са тарикатски и бандитски откраднатите наши пари, като ревностен християнин целуваше и се покланяше на иконите, пред които и ние, окрадените от него, също се прекръстваме и покланяме. Малко е да кажа,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 че нямаше как да не бъде забелязван, впрочем, убедена съм някак, това беше и главната цел на посещението му в храма. Защото то се свеждаше именно до това, да се поклони една по една на всички икони. Сигурна съм, че на много хора се случвало това, да не успееш да се съсредоточиш по време на служба, да не можеш да се концентрираш, да блуждаеш, да се разсейваш, да се дразниш от тяло и нещело. В такива случаи е най-добре да си тръгнеш, а тръгнеш ли си от богослужението преди то да свършило, за дълго се чувстваш нецелустен, непълноценен и потиснат. И докато... Тези мисли тъжно се преплитаха в главата ми, в храма влезе дядо Добри. И той застана пред празничната икона на проображение, и той се поклони, прекръсти се и е целуна. И в него всички прикувахме погледите си. И него всички гледахме, но снежност, нежност, с усмивка, с дъх.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 Защото ти си майка и Дева. Радви се, защото си родила през светлия цар на царете. Радви се, защото от тебе изгря светлина на земята. Радви се, Е Марие, защото си радост и спасение на целия свят. Радвай се, е Емарие, защото чрез Тебе се избавихме от смърта и от страшния сърб Божий. Радвай се, защото си стена на християните. Радви се,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 които бяха нахлули в съзнанието ми и които нямах сили сама да пропадя. И така излязох от храма с благословение, а наогнетена и потисната. Пред очите ми в този празничен ден се беше разкрила като реална действителност притчата за Митаря и Фарисия. Не бихме могли да стоим в храма, ако там срещахме само праведни фарисии. Не бихме имали сили да понасеме тяхната праведност. Гладка божествена аромат и отеха, и мир. И надежда ни дават единствено грешните имитари. Не само нашето отношение е такова. Със същото отношение ни разказва притчата и Христос, същото чувство е изпитвал и Той, когато е влизал в храма и е срещал там и едните, и другите. Чрез притчата ни е предупредил, че и пред нашите очи няма да бъде по-различно. Предупредил ни е не само, че не бива да бъдем като фарисиите, но и да се пазим от. Фарисейския квас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 Самите себе се усещаме как благата кротост побеждава триумфиращото самодоволство. Като разказвам тази обикновен история, искам да кажа, че Евангелието е живо, то е винаги пред нас, всичко, което четем в него, се случило не само там някъде и тогава някога, а се случва винаги днес, пред нас и в самите нас. Не зная колко правдан ще бъде този политик, който така церемониално се покланяше пред иконите,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 Своята свещена мисия този дивен божи служител безрасо се ръководеше от Бог. Той наставляваше всяка негова крачка, а последните си поне 30 години възрастният мъж беше отдал именно за това служение и изпълнение на нелеката мисия. Ставаше сутрин по първи петли в малката каштурка в двора на църквата в Байлово и пътуваше до София. Държаше пластмасова чашка в ръце или изрязано дъно на бутилка от дволитрова безалкохолна напитка.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 Макар и на преклонна възраст, издържаше по цял ден да не яде почти нищо, защото и една стотинка не пипаше от дарените пари. Който му оставяше плодове, закуски, вода, взимаше на драго сърце и дори се разплакваше от омиление. Само с тях се хранеше и отоляваше жаждата. Само едно нещо не можеше да се справя с загърбил светския живот и отдал се на отшелничество и обръщане към Бог.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 Качество и устои толкова безупречно, чисто истинско, колкото и самият той. Години наред се луташе в търсене на човека, на когото да дава събраните стотинки да ги преброи и да ги вкарва по банковата му сметка. А когато реши, да изтегли необходимата сума и да преведе по сметката на избраната от него убител. Звучеше толкова лесно на пръв поглед, но нещата съвсем не стояха така. Белобрадият дядо отиде в близката до община горна малина. Тогавашният кмет Анелия Генова го посрещна с усмивка и обещание за банкова сметка на негово име. Както и пълно съдействие с преброяването на парите от страна на сечетоводителките с насене и тегляне само единствено по неговите заръки. Очакванията на стареца да срещне приветлив, открит, разумен и честен кмет се оправдаха. Анелия направи и цялостна организация.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 И двамата още си спомняха мразовития 15 януари 2007 година. Тогава байловчанинът с последни сили донесе в службата Фелин Пелин препълнена турба с монети. Толкова много тежеше, че останалите служители се чудеха, как успял да се справи човек на толкова години в тези минусови температури. Цонка познаваше отлично несломимия му характер и не се очуди. Чакаше, а много броене. Над два часа най-доверения човек на стареца отделяше грижливо стотинка по стотинка и ги сортираше по стойност. Беше подложила бяла кърпа отдолу, за да работи начисто. С чисти ръце и чисто сърце. В турбата имаше цели 6065 монети. И то донесени наведнъж. 1129 от тях бяха по една стотинка.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 От зрива добри губи почти напълно слуха на едното си ухо и до края на живота си чува само с другото. Връщайки се от фронта, се обръща към духовното. Обича да ходи сам пеше в Балкана, където пасе крави и овце. Свири на кавъл, прилегнал на вековен дъб в околностите на Бейлово. Опитва да свири и на гайда, която взима от свой близък роднина, но така и не му се отдават опитите.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 Тя наистина бе достойна да е избраната да върви редом до светеца от Белово. Животът ти бе осеян с толкова трудности и перипетии. Които на сломимата и воля и хъс не оставиха и за миг да пропадне в безната на отчаянието, че отдавна се бе окичила с ореола на доблестта и честността. Едва на 29 години остана самотна майка на две деца. Съпруга ти почина в катастрофа. Тогава дъщеря и бе на 9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 На никого не споделяше и не се оплакваше от трудната си урисия. Излизайки навън, оставяше грижите и проблемите от вътрешната страна на вратата. След като се прибираше, приготвяше вечеря и оправяше децата. А когато мълчуганите заспиваха, емоциите и напрежението я налягаха най-силно късно вечер, когато останеше сама стъмнината и тишината. Сякаш за нея Никола Вапцаров пише любимото и стихотворение — «Вяра».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 тя бе бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея нямаше открити. Точно тази вяра, която укрепи и въздигна в най-тежките моменти. И която извиси на пьедестала да бъде най довереният човек на съвременния светец от Бейлово. Дядо Добри беше особено привързан към света Богородица. Неговите молитви бяха насочени основно към нея, а даренията му отиваха най-вече за църкви и манастири, които носят името на Божията майка и в които има чудодейни икони с нейното изображение, с помощта на които се случват невероятни за обикновената медицина изцеления. Такъв бе случаят с врачешкия. Манастир Историята на чудотворната икона на врачешката света Богородица започва в далечния 17-ти стиф, но чудодейният и образ става известен през лятото на 1890 година. Тогава Божията майка се явила на Атанас екимовски комицки от Бутевградското село Врачеш, който бил заспал под едно крушово дърво, и попитала, защо спиш тук? Знаеш ли какво е това място? Тук някога имаше манастир, но турците го изгориха, а монасите избиха. Богородица показва на Атанас, къде точно се намира храмът на манастира, света 40 мъченици и мястото на лековитото аязмо. От селото започват да копаят и откриват основите на църква, костите на мъченически убитите муна си и прочутата днес свещена икона. Веднага започва възстановяването на манастира. Днес чудесата на святото изображение на Богородица, позната като «Радуйся, благодатна Емарие, са неизброими. Монахините от Девическия манастир събират разказите на оцелели и благодарни хора в специална книга на чудесата.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 Скоро след това дошли отново, за да благодарят. Малчоганът проходил. По същото време на 8-годишно момиче от Ботевград се налага да се направи тежка черепно-мозъчна операция. Лекарите казват, че шансовете за успех са нищожни. Скоро след молба пред иконата настъпва подобрение. Пред иконата се покланят и много бездетни семейства, много от които се връщат след това да разкажат за чудото на чудородието.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 Които той оставил приличните си посещения там, вероятно са били поне още толкова. Колко точно са те? Остава загадка, тъй като поклоническите пътувания дядо Добри прави сам и дава парите на бившия и гумен отец Василий Аринински. Високо в Родопите е мястото, където слепите проглеждат, а сакатите прохождат. Това е докоснатото от бок кътче, където немите проговарят, а болните от рак заживяват втори живот. Благословената Рудобска земя, върху която чудесата сякаш нямат брой. Това е Кръстова гора, чудесата, в които са неизброими. Малкият Васко Марински бил на пет години и неговата неспособност да говори обърквала докторите. Отчаяна да намери лек, неговата любяща майка го завела да се моли в църквата на Кръстова гора и става чудо. Той започнал да говори. Доктор Пенка Иванова, смаяната лекарка на момчето, казва.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 За непрекъснатите чудодейни изцеления потвърждават и свидетелстват и отец Василия Аринински, и майор Костадин Боров от близкото село Борово. Един от уникалните случаи е на 45-годишната Елена Сарахушева от Смолен. Родопчанката страдала от тежък мозъчен инсулт и не можела да ходи. Днес тя живее втори живот и разказва за своето чудо с 17 дни бях като труп. Нито говорех, нито ходех. Нито ядях. Наливаха ми мляко със сламка в устата. Лежах вкъщи два месеца. Реших да дойда на кръстова гора. Когато тръгнахме, аз влачех крака и заеквах. След молитви в църквата тя заяви: Аз станах и тръгнах отново. Бог ме изцели. Същата щастлива развръзка сполетя и 43 годишната стоянка Коцарова от Пловдив. Получих инсулт и не можех да говоря.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 Забременяха след молитви пред кръста продължава с разказите си духовникът. Случаите на чудодейни изцеления на различни тежки заболявания не стихват. Жив пример е в Чавдърлиева от доспадското село Борино. Тя споделя как силната вяра и Бог са излекували и подарили още години живот. За пръв път дойдох на това място с много тежка диагноза – остра бъбрачна недостатъчност. Бях съвсем отчаяна.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 Надежда освен за незрещи, не ми и сакати Кръстева гора дава и за страдащите отставни заболявания. За чудодейно изцеление от дискова херния свидетелства от първо лице над Кънчо Порязов, с Божията сила се разминах със скалпела и сега се чувствам здрав. Имах дискова херния, обиколих всички знайни и незнайнича кръкчи и лекари. Една силно вярваща християнка от Асенов град ми каза, иди на Кръстева гора и помоли Бога.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 Нямаме осветена икона в къщи или в колата. Не се трудим да прочетем Библията, да знаем наизуст десете Божи заповеди и двадесет митарства. А народ без вяра лесно се манипулира, лесно се управлява, разделя и владее. И лесно се унищожава. Тък му заради това дядо Добри се опитваше с примера си да вкара хората в храма. Или по-скоро да ги върне.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 И цонка се сблъскваха през годините. Виждаха отблизо общността и сребролюбието на близки и познати, които се опитват да видят в белобрадия старец сичка, от която могат да се възползват. Довереницата на байловския светец, обаче, се научи също да разпознава хората по безопречен начин. Така както благоверният столетник ги усещаше и различаваше. Цонка запомня умните съвети и поучителните притчи. Направи ми силно впечатление една кратка притча от лектор през 80-те години, който беше дошъл в домостроителния комбинат в столник. Поглеждаш нива. Осеяна с вдигнали се посеви. Едни класове си справени, а другите са клюмнали. Празните класове няма какво да им тежи и са справени. Както и празноглавите хора, вирнали глава. А пълните са семена са преведени. Както и на хората. Които имат акъл в главата. Същата насока години порано е едни от най-паметните си фрази увековечава френският философ и писател от епохата на Ренесанса Мишел Дюмонтен. Авторът на книгата Опити, чийто начин написана утвърждава Жан Ресе, казва, че този, който налага тезата си чрез шуми команди, показва, че има слаб разум. И прави признанието, че предпочита компанията населени,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 През 1988 година е решено. Да се възстанови манастирът стария си Вити Стил и от началото на 1989 година започва реставрационна работа. След демократичните промени мястото отново се оживява. През 2001 година е завършено възстановяването на църквата и тя е просветена. Пред нея е издигната камбанария, в която е окачена старата камбана. Въпреки тези усилия днес, манастирът отново не в добро състояние. Дядо добри винаги е бил строг, ясен и категоричен в избора си. Или вижда смисъл и благодат в една обител да възстанови, или не. Случва се нарядко да отказва категорично помощ. Докато на други места дава с пълни шепи, както на кръстова гора, врачешкия и елешнишкия манастир. Но когато усеща съмнение в свършената работа и липса на ясни хоризонти за бъдещето на обиталта, не се поколебава да проустанови акцията. Каквото и да се случва, до него плътно през годините е Цонка, най-довереният му човек и спътник измежду всички. Мисията му нямаше да бъде възможна, ако Бог не бе избрал него, а той не бе избрал Цонка. Това е истинската история на дядо Добри.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 Много години изкарахме с дядо добри заедно. И много пари внесохме. Веднъж ми донесе на куп 6065 броя монети. Общата сума бе 3352, лева представяте ли си каква тежест е било и този възрастен човек е носил сам в турбичка под ръка. Банковата му сметка достигна 61368, лева през 2010 година.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 Лептата на доктор Шойлев за дядо Добри беше 10 лева всяка неделя. На 22 декември 2006 година са внесени 2649 лева. А на 15 януари 2007 година още 3352 лева, това са въпросните 6065 монети. Само в период от около 3 седмици. Винаги по тези големи празници беше така. Последните пари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 И в същия ден още 6.000. лева. А през юни още 1000 лева. На столичния храм, Света Богородица, животворен източник в квартал, подуяне дари над 20 хиляди лева. На храма село Чеканчево на 8 март 2007 година дари 3000. лева. Тогава отидохме до Байлово, взехме дядо Добри с колата, върнахме се в Елимпелин, изтеглихме парите и заедно ходихме по магазините да купуваме материали.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 че той не отива на почивка или на развлечение, а отива по църковни дела да върши добро. Вечер 17 часа си тръгваме от работа от общината в горна малина и го виждам на спирката. Дошъл е с някакъв транспорт от София. Там стои и чака превоз за белово. Пътуваше и се оправяше сам. 31 436 лева бяха върнати от телешнишкия манастир.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 После с мъжа и Георги се грижаха за дядо Добри в къщата им в фалешница. Не му се искаше хич да стои при другата си дъщеря Катерина в Бутевградското село скравена. Но, вероятно, за да си почине Богдана, отиваше там за известно време. Богдана ме намери фелимпелин. Искаше да й дам информация дядо Добри с какви пари разполага още преди години. Аз казах, че информация на никой не мога да дам.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 Един негов съсед Колю донесе буркан с мед. С козуна си топеше мед от буркана и си хапна сладко. Достави ми голямо удоволствие. През есента вече ставаше студено и бе влязал вътре в къщичката в Байлово. Не в неговата стая, а входната стая в къщи. Занесох му последни домашни домати, които изварявам солио и подправям с чесън.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 Само с теб съм го виждала под ръка, до банка, по улици, навсякъде. С никой друг. Просто има доверие само на мен. Нямам представа как ме избрал. Явно е трябвало да се случи. Божа работа! Преди не сме се виждали. В община горна малина ни беше първата среща, когато започна да донася стотинки. И от всички колежки, които брояхме монетите... Се пресяхме и останах само аз и секретарят на общината, в чийто кабинет броях парите. Винаги ми осигуряваха превоз от общината до банката Фелин-Пелин, за да ги внес. А след като се преместих вече Фелин-Пелин, кога страх, кога без страх, от дирекцията вървях пеше до банката под ръкас. Монетите, за да ги внес по сметката на дядо Добри. Имаше и хора, които го подминаваха. Но и много се спираха и даряваха.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 Въгъла беше леглото му. Искаше да спи в кухнята и да му сложа икона на света Богородица на стената. После много пъти го виждах, как се моли пред нея, паднал на колене и огрян от светлината на запалена свещичка. Да виждаш това в собствения дом, те изпълва с такава енергия, каквато никога до сега не бях изпитвала. Когато говори за добрия старец, очите на Мария Гърбова сякаш оживяват. А спретнатата и къща в китното елимпелинско сълце Горно Камарци се изпълва с духа и спомена за Белобрадия благочестивец, който нощува тук седмици наред. Дядо Добрия е дълго чакан и желан гост на тогавашната кметица на селото. Белобрадият старец всъщност не обикновен посетител, дошъл на раздумка с хубави хора и останал за няколко дни. Нито е приятен в уютната къща в близост до прохода Витиня, защото няма къде да остане.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 Ръководи селото и преди, и след 10 ноември 1989 година най-голямото ми желание беше след първите ми мандати да се върна и да направя църквата. Явно не е било случайно, за да се случи чудото с дядо Добри. Църквата, Свети Димитър е построена през 1884 година с дарения на местните хора. През 2002 година обителта буквално беше пред разпадане.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 На домашните и произведения се наслаждава тогава и дядо добри. Срещата с Мария е в същата кухня, в която светецът от байлово дни наред нощува. На 72 години, е, но изглежда поне с 10 по-млада. До нея е най верната и дружка, Кака и Гена Димитрова. Тя е на 75, но слачезарната си и топло усмивка е като тинейджерка с побеляла коса. Всеки ден двете ходят пеше поне по 2-3 километра и се трудят науморно в градината. Здрав дух в здраво тяло. Така, както изглеждаше пъргавият и науморен дядо добри. Сега леглото го няма, прибрано е в една от стаите на къщата. Но духът му витае още във въздуха и зарежда с положителна енергия. Светият синот не ни обръщаше никакво внимание, а община горна малина нямаше финансова възможност да ни помогне.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 А дядо Добри е месията, който е призван от местното население да поеме бремето да събере пари от милостиня пред Патриаршеската катедрала, света Александър Невски и храма Свети Седмочисленици. Така след посещението в Макоцево дядо Добри е докаран с микробуса на община Горна Малина в село Горно Камарци. Посрещнат е с почести пред кметството. Дълго. Чаканият месия пристига. Въздухът е озарен от приповдигнати възгласи, а хората се надпреварват да му целунат ръка и да се докоснат до него. Спасителят слезе от небето в образа на белобрадия байловчанин, за да вдигне рухващия Божи храм. Те дочакаха своя Великден. Денят на възкресението на храма най-сетне настъпваше. Заслужаваше си чакането, струваха си всички усилия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 Не пропуснал един пазърлък да мине без него. Спазарихме се и ремонтът започна. Като му кажем, дядо добри, трябват ни хиляда лева за строителни материали, той събираше стотинки. Цонка ги взимаше и ги обменяше в банката после. Срещу фактура ни даваха парите за каквото трябва цимент, дървен материал, заплащане за майсторите. И така дядо Добри ни помогна да направим една великолепна църква, връща лентата назад Мария и въздъхва с облегчение и поглед, вперем през прозореца към светата обител. Тя е само на 100 метра от къщата и тя не пропуска и ден, без да отиде и да й се полюбува. Дядо Добри изнася на гърба си укрепването и възстановяването на обителта. С милостинята на добри хора той събира над 10 000 лева, които безвъзмезно дарява за храма в горно Камарци.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 Но той е много чист човек. Беше тук в най-големите летни горещини. Съблича си горната връхна дреха и отдолу имаше снежно-бяла риза. Знаеше си хавлията, знаеше си и банята. Дядо Добри беше не само вътрешно чист човек, но и физически. Това ми направи голямо впечатление, казва Мария Гърбова с усмивка и долива още от благоуханния чай от мащерка.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 Нема, чедо. От църква до сега никой не е паднал. Една от стените на църквата е била разрушена почти до земята. В основата и под прозорчето на алтара работниците се натъкват на много стара бутилка с червеникаво кафява течност. Шишето е зазидано стената явно при построяването и през далечната 1884 година майсторите дават бутилката на дядо Добри. Той я е отваря. След което я подава към Мария. Пи. Абе, дядо добри, това е отровно сигурно. Как ще го пия? Пи, ти казвам. Опитах го, то беше като коняк. Вероятно беше на повече от един век, щом бе зазидано стената. Дядо добри също отпи, сложи си го в турбата и си замина, споделя, малката майка. След като и двамата пробват от вековния църковен коняк,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 Пилешка или курбан, той си хапва сладко и до последна лъжица. Неведнъж споделя и пред Мария, и пред семейството й, че най-хубавият постен боб е ял в Зогравския манастир в Света гора. Него най-много се обича до края. И бобът на Леля Мария е вкусен, но дядо Добри предпочита да не се приготвя се за пръшка, каквато е традицията в горно камарци. С радост дядо Добри слага в турбата готвената храна от Мария.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 изя си бурка на вечерта, защото иначе ще се развали. Добре. Той си го забравя в църквата. Виждам бурка на след един месец. Нищо му нямаше. Все едно сега съм го сложила. Беше ми много чудно, споделя седем-две годишната. Пенсионерка. Мария Гърбова и Анелия Генова са сред малцината жени, към които дядо Добри питае топли чувства. Най-близките хора на байловчанина отлично знаят, че той е предразположен много по-позитивно към мъжете. Не един и два са случаите, в които той гони дори с и познати, и непознати жени дошли да го видят. Стигат е да са облечени с поли или рокли. Ако са по-разголени, вече става страшно. Малко с пренебрежение говореше за жените. Ние, Санелия, явно не бяхме сред нарочените. Толкова добре да преценява и познава хората, направо съм се очудвала. В селото са го канили хора на гости в тях на обяд. И са го хранели. Той винаги приемаше и се хранеше само с това, което му се предлага. От ония пари казваше «не, там не се пипа». Един ден отида на гости при една жена. Като се върна, ми каза «тая жена не е добра». А запознавам и наистина е така.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 Свети Димитър в горно камарци и дядо Добри събира стотинка по стотинка за целта, внукът му и петима от неговото обкръжение са задържани като заподозрени за неуспешните опити за покушение срещу Алексей Петров и Димитър Джамов. Тогава в дома насочен от полицията за негов приближен служители на Сбоб, откриват голям арсенал от оръжия, боеприпаси и взривни вещества, технически средства за проникване в жилища и автомобили, маскировачни някета, фалшиви полицейски карти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 че шумотевицата около благородното дело ще му спечели много привърженици и симпатизанти, но и немалко зложелатели. Наред с мисълта, че всяко добро трябва да се прави мълчешком, без фамфари и хвалебствия, той. Прецизно избира доблесните и честни хора, на които да се довери. Защото, както казват и Анелия, и Мария, той безпогрешно познава хората и техните помисли. И на случайно избира тях и най-доверения си човек в броенето на монетите, вкарването на парите в банката, теглянето и разплащането за дарения в църкви и манастири в цяла България, сомка от Елимпелин. Ако до този момент някой за миг си е помислил, че единствената работа на дядо Добрия е да седи на столчето пред света Александър Невски и столичния храм, свети седмочисленици, да събира стотинки и веднага да ги сипва в касата на съответния Божи храм,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 като общински кмет тя осигурява тогавашната фирма, превозвачна пътници от Горна Малина до София и обратно, да го вози безплатно. По този начин дядо Добри получава нужните спокойствие, подкрепа и доверие. За него това е повече от достатъчно. Тък му по това време спасителят нарушащите се църкви се мести от родния си дом в схлупената каштурка в двора на църквата в Бейлово. Там, в една малка стаичка с печка на дърва, маса и козяк, на който спи, дядо Добри прекарва лувенето време от последните си близо 20 години. Търси уединението, самотата, аскетичния начин на живот. Оплуванието в Бог и непрестанните молитви към света Богородица и Христос за опрощаване на многото му грехове, за които често споделя в изповедите си, се превръщат в негова карма досетния сетния му дъх. Така ерата «Дядо Добри започва»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 когато журналистите влизат в храма и осветяват Дядо Добри. Тогава беше 125-та годишни на отрождението на Елин Пелин и решихме да популяризираме неговата дейност. Правихме обиколка журналисти и ги заведохме в двора на църквата при Дядо Добри. Тогава го видяха и започнаха да пишат национални секидневници. Това много помогна, защото, след като знаеха хората за каква благородна цел събира парите,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 Също така се покланяте и на иконите, като мислите, че могат да правят чудеса. А още по-лоше е онова, което правите с останките на вашите светии. Въпреки, че те повечето са тленни, вие, без да се гносите, ги целувате. Всичко това показва, че вие, православните, сте в голяма заблуда. Тогава старецът, следвайки примера на светите отци на църквата, които са приемали всички възможни клевети и обиди,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 Да носим Бог в сърцата си. Побърже. Не дай се мута. Аз не виждам, твоите очи са по-млади и виждат, а си побавна. Дядо Добри потканяше все по-често и настойчиво своята млада помощница. Сетолетникът обичаше сам да си връзва и напасва фитилите за кандилата в църквата в Бейлово. Не даваше на друг да му се меси в работата. Знаеше, че който и да дойде, ще го бави.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 На същата полянка пред къщичката на светеца се изредиха стотици, а може би хиляди люде дошли да търсят дядо Добри. Медийната му известност в последните години хич не му се нравеше и той дълго бе обиден и на. Епископ Тихон и на Стефан Калайджиев от хрампаметника Света Александър Невски. То не бяха журналисти, то не бяха хора от цяла България. Идваха един през друг...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 Особено ако дошлите бяха жени и то са заради топлото време. Тогава ставаше страшно. Разяряваше ли се дядо добри, да не си покрай него? Ръкомаха, замахва, крещи, гони. Сякаш дяволът бе влязал в къщата му. Но вяра му легна на сърце. Толкова лъчезарна, усмихната и изпълнена с позитивизъм беше тая жена, че успя да накара дядо добри да промени иначе не толкова ласкавото си отношение към нежния пол. Двамата бяха отличен тандем, а отстрани изглеждаха забавни и непринудени. Той на 100 години, тя три пъти по-млада от него. Той черъсто втъкмяваше фитилите за кандилата, докато Вяра доста по-несръчно се справяше. А още куп работа чакаше байловчанина. Вяра беше кмет на близкото село Гара Елимпелин.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 Докато е кмет, да изгради църква са задружни усилия на хората. Намериха се терени спонсори, които до някъде покриваха сметките поне за изкопаване и изливане на основите на Божия храм. И тогава всичко замря. Каквото беше, беше. До моста в селото. Стърчаха арматурните железа върху голия бетон на отчуждение за строежа на храма Парцел. Така картината застина за дълъг период от време.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 Няма да се наложи дълго да се мъчиш. Така и постъпила жената. Още когато пропели първи петли, около четири часа, тя ставала, замесвала хляба, изчиствала и запълвала печката, сготвяла яденето, отровната запарка сварявала и ласкаво прикамвала свекървата да опита чай е чудо. Мама наричала и я слушала за всичко. Мъжът не можел да се нарадва, майка му и жена му станали като роднини.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 Виждаше с очите и душата си какво се случва. Докато на други места при ремонта на църкви следеше стриктно къде отива всяка стотинка. Но да дочака така бленувания миг да присъства на откриването на обителта. Тя вече се извисява гордо селото и никой не минава през него, без да види и да се полюбува на внушителната и снага. Остават много довършителни работи, но вече се продават свещи вътре,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 Както дядо Добри ще ни помага от своя небесен вон да откриваме правилния път чрез любовта към Бог и ближния. Но само който има очи ще го види, и който има уши ще го чуе. За един такъв чудоден случай разказва ли масолският митрополит Татанаси? Кипърският виш духовник споделя, че при посещението си Натуни имал благословение от Бога да живее заедно с много руски мунаси, с които имал много добри отношения. Между тях имало.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 Питам ги откъде идват. Отговарят ми от стареца Паиси. Казвам им, но него го няма тук. Не, не, той е тук, но той замина преди едно нула дена за Синай. Не, не. Ние бяхме при него, отворени вратата, поговори с нас. Всеки от нас побеседва лично с него. Даде ни подаръци, почерпени с луком, показани пъти за тук.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 Държавни институции и реших да дам на тогавашния кмет на Баелово Кирил Николов, който да покаже на дядо Добри. Беше погледнал и не казал нищо. Без никакъв отговор. Тогава си казах, че нищо няма да се получи явно и няма да имаме църква. Мина се доста време и кмета звънна. Каза, че дядо Добри иска да ме види. Когато дойде да види храма, беше още на груб строеж.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 Подарихме му икона на света-света Константин и Елена. Той си правеше сам фитилите за кандилата в църквата в Бейлово. Караше ме да му помагам и много се я досваше, че работя по-бавно от него. Иконостасът струва 35000 пет лева. Беше завършен и монтиран дни преди Великден. Парите бяха отпуснати от общината. Дядо добри ми даваше да го снимам само когато съм при него в къщичката в Байлово. Иначе навън или в кметството категорично не. След това смених телефона и загубих всички снимки. Колешките казваха, че парите, които носеше в храма като дарение, били чисти. Не миришало на пари. Ако си решил да откраднеш отдадените от него средства, Бог ще те накаже. Във вестници и овчарска турбичка носеше парите. Последния път бръкна и в джоба да види дали нещо не останало и там.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 Живеят в наследствена къща в центъра на столицата, построена от дядото на духовника Христо Иванов. Семейството е от интелигентни, възпитани и еродирани хора. Основно образование завършва в седмо училище в София. През 1959 година постъпва в Софийската духовна семинария на Гара Черепиш, където негов класен наставник и възпитател е западно и средноевропейският митрополит Симон. Завършва през 1965 година, отбива военната си служба в трудови войски. През 1967 година постъпва като студент в духовната академия, която завършва 4 години по-късно с дипломна работа Единството на църквата. Още като студент става един от основателите на хор Йоан Кокозел. От 1967 до 1975 г. е и подякон в храм паметника Света Александър Невски. Певец се в храм Света София, както и технически редактор и коректор на Църковен вестник Испа – Духовна култура. През 1973 г. до 1975 г. е библиотекър на Светия Синод. Но баща ми почина и червените другари ме погнаха.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 и която вдига шум около престоя на духовника в затантеното и обезлюдено село Дебелцово. Жената се страхува, че синът ти може да бъде убит и след това лесно да се прокара версията, че някой мургава паж го е ликвидирал при средношна кражба. Когато заминава за Штутгърд, Божият служител е на 32 години. Там от 1978 година до 1981 година учи в Средно медицинско училище. След завършването му постъпва в инфекциозното отделение на болница Штутгарт, където работи като фелчер. Двете ми ръце се измили 25 000 души от глава до пети. Някои бяха целите в рани, а на други дрехите им бяха залепнали по тялото, защото спят под мостовете и ги топява вана, за да могат да се размекнат и съблекат. На трети им махам въшките. За това считам че лицемерието е най-големият грях, пази още топли спомени духовникът. Паралелно с тежката работа епископ Тихон не забравя църковните дела. От 1980 г. е секретар на неговия класен наставник от духовната семинария в Черепиш, Митрополит Симон, който го ръкополага на 12 ноември 2000 година за Дякон. Седмица по-късно е ръкоположен за Яромонах от архиепископ Теофан от Руската православна църква в Берлин. Архимандритски сан получава на 8 юли 2001 година, а две години по-късно е ръкоположен за тивериополския епископот. Патриарх Максим в света Александър Невски Завръщането в България и то като предстоятел на Патриаршеската катедрала, след 30-тилетия в Германия съвпада с най-активния период на събиране на милостиня и дарителска дейност за църквите на Дядо Добри.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 което всъщност е ужасно презряно. Започва да проси пари, без да го интересува как хората гледат на него като на просяк, разказва тогавашният предстоятел на Света Александър Невски. Година преди да поеме храм паметника и да приеме епископски сан, за дядо Добри започва да се разчува. През 2002 година кметът на горна Малина Анелия Генова завежда журналисти при дядо Добри в Байлово.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 По 10 лева оставят двамата в чашката на дядо Добри, докато първо през 2009 година доаенът на спортната медицина у нас си отива броени дни, преди да навърши 74 години. А в края на април 2017 година почива и обичаната актриса, изиграла ролята на рада госпожина в потигото на сцената на театъра. През цялото време дядо Добри бяга от фотоапарати и телевизионни камери. Не обича да бъде снимани. Постепенно журналистическите разкази за благородната му дейност потъват в прах. Хората свикват с него на входа на храма и малцина го подминават, без да оставят своята лепта. Така за няколко години дядо добри натрупва солидна банкова сметка. Благодарение на сетуицизма си и вярната помощ от най-доверените си хора от създадената от него стройна банково-финансова организация натрупва хиляди левове.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 Защото го прави анонимно. И мой е грехът, че го разсекретих, без да искам. Това се случва през 2010 година по време на интервю с Горам Благоев за предаването «Вяра и общество по БНТ». Тогава ставаше дума за стенописите на Света Александър Невски. Трябваха много пари и усилия, нямахме още документи за собственост, а държавата проявяваше едно абсолютно нехайство.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 Приветствията започнаха от началото. Извикаха цонка, която му внасяше парите в банката. В сметката имаше точно 35,750 лева, искаше всичките пари до стотинка да изтегли и да даде. Тогава едва го разобедих да остави поне 50 лева, за да не закрият сметката. Така се за кова сумата от 35 лева историята така се запаметила в съзнанието на Стефан Калайджиев, че с усмивка я разказва и една декада по-късно.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 Да крещи спълен глас пред народа за грозните истини на човешките слабости и пороци. Има да каже толкова много неща, да изложи стотици факти, да разобличи дявола в човеците и човеците сред дяволите. Да разтърси забилия поглед смъртво на поразяващи споразяващи сетивата слова. Грешните да вкара в правия път със своето излъчване, харизма и напътствия. А още погрешните да вразуми поне в степен на обществена поносимост.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 Но до каква степен покълваше това семе в душите на хората? Не бяха ли много от тях завладени от себичност, егоизъм и лицемерие? Не култивираха ли в себе си повече от чужденост и ненавист към другите, по слабите, по различните, по-недостойните и ниши от тях? Не търсеха ли впуснато левче в пластмасовата чашка опрощение на греховете си, които се забравят с излизането от храма? И не търсеха ли немалко от тях мимолетен досек с жив светец?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 Някои семена паднали върху камениста почва, където нямало достатъчно пръст. Те скоро поникнали, защото почвеният слой бил тънък. Но слънцето изгряло, изгорило растенията и те изсъхнали, защото нямали достатъчно дълбоки корени. Някои от семената пък паднали сред трънливи плевели, които избояли и задушили растенията, пречейки им да дадат зърно. А някои паднали на добра почва, поникнали...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 Изгради напълно нов от бурене селото и отдавна занемарено поле. По простичък начин доказваше още едно Божие слово, записано в Евангелието на Лука, че най-големият дар е дело на нимащия. А като повдигна очи, той видя богатите, които пускаха своите приноси в кровишницата, Видя също и една бедна вдовица, която пускаше там две лепти и рече: Истина ви казвам,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 Благодаря ти, че дойде да вземеш душата ми с ангелското войство. Бях в голям шок. Отворих си очите и видях пред себе си цялото ангелско войство. Старецът се прекръсти, скръсти ръцете на гърдите си и за последен път издъхна. Изведнъж болничната стая се изпълни с брилянтна светлина, светлина, която беше посветла и от слънцето. Аз, неверникът, атеистът, материалистът...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 Взривът убива на място най-добрия му другар, а слухът на самия Добредобрев, както е истинското име на родения през 1914 година Бесребърник, е увреден сериозно. Връщайки се в родното Байлово, известно време е пастир по и гористите местности наоколо. Пасе крави и овце с шеячни панталони, цървули и риза. Така, както го познават и неговите съвременници от началото на века.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 Света Александър Невски епископ Тихон. Отдавна не буди впечатление фактът, че тоталната липса на благодарност, уважение и оценяване на помощта и подкрепата на семейство, близки и приятели, както и на невидимата и на за мнозина Божия благодат е повсеместна и превърната в нещо нормално. Дято Добри не се свенеше да целува ръка на малки и големи, да се кланя до земята и да благодари. Нещо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 ти си със 75% по-богат от всички в този свят. Ако имаш пари в банката, в портфейла си и малко джобни, ти си един от 8% проуспели хора света. Ако се събудиш на сутринта и се чувстваш поздрав, отколкото други, които са болни, ти си по-благословен от другите, които няма да оцелеят през този ден. Ако не си живял, изпитвайки страх от война, самотата на затвора, мъчителна борба и пронизваща остра болка от глад,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 за възстановяване на поредния храм. А ми какво да кажем за страха? Да си на един век и сам да носиш хиляди стотинки, завързани в най-обикновена кърпа от София до Елимпелин, за да намериш доверения си човек цонка и да й ги предадеш. Дядо добри редица пъти е обиран от моргави кръци и наркомани. Години наред е изложен на опасности, хулен и отблъскван. Пътят е страшен, но славен,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 Далата на дядо Добри са претворени в словата на прочутия руски отец Артемий Владимиров. Духовник на московския Алексевски девически манастир, опитен педагог, водещ на православни. Телевизионни и радиопредавания, Божия служител дава четири лекарства за болестта, обида. Първото лекарство е верният възглед за самия себе си. Умей да виждаш себе си последен сред хората, с които общуваш.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 който в отношенията си всеки човек получава по капка, по зрънце нравствена полза. Понеже можеш да се учиш от живота и от хората, такмо като не повтаряш техните грешки, като се отласкваш от техните недостатъци, разпознавайки съответните коренчета на самолюбието, на гордостта в самия себе си. Второто лекарство е самоокоряването. Научи се във всяко неприятно за теб обстоятелство да казваш «Боже, милостив бъди към мен, грешния».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 Спомените на епископ Тихон за дядо Добри и църквата, веднъж го нямаше около седмица в Света Александър Невски. Решавам да отидам да видим как е са Стефан Калайджиев, домакин на патриаршеската катедрала. Минахме да купим плодове по пътя за Байлово. Гледаме по край стената на църквата набодени едно нула корена домати, чушки, лук, чесън. От това живееше той. Гледаме тази градинка нищо работа. Но на всеки стрък имаше домат. Не беше копано, не беше пръскано, не беше поливано. Обаче всичко си растеше и той можеше да се отскубне и да яде. Има хора, дето копаят големи ниви градини, плевят, поливат, торят и накрая няма такава продукция. Влизаш вътре в къщата му празно. Една чешма, от която само студена вода тече. Някаква печка да пази Господ.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 които искаха да му вземат парите. Там доста хора влизаха. Летно време стоеше и пред Свети седмочисленици. знаеше кога и къде има празник. Много строго постеше и при всяка възможност се причастяваше в Света Александър Невски. За мен беше много впечатляващо това, че малките деца биваха много привлечени от него. Отиваха при него с една непринуденост.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 За да не се срещат двамата по пътя и да не се оговорят тайно. Подковавани са в две различни стаи. Калиник започва да говори и в същото време Колински слуша дали правилно прокарва правата линия на партията. Това беше Калиник, който ходеше с пистолет под Расото. Той направи Николай Пловдивски митрополит. Оттам започна цялата му кариера. Николай е син на Ченге от шесто главно управление на десе.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 Да се държат за бок и да не се отклоняват по дявола. Спомням си една стара история, която ми разказа майка ми. Тя се случила с един нейн брат преди много време, някъде през 50-те години на миналия век. Тогава той бил все още сам и необвързан със семейство. Така започва разказът на Валериан Андонов от Варна. Веднъж, когато получил заплата, решил да влезе в една от варненските кръчми,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 Накрая мъжът дошъл и до неговата маса. Ръцете му треперели, в очите му се виждали сълзи. Личало си, че е бил изгубил всякаква надежда. Следвач чут глас омолително се обърнал към седналите му приятели и казал, че продава едно лозе в околностите на града. Много евтино го продавал, почти без пари. В голяма нужда се намирал, срочно се нуждаял от средства, за какво не казал.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 Казали му приятелите в последен опит да го разобедят? Не ме интересува, валиден ли е или не. Казах ви, че искам да помогна на човека й. Това е всичко. Всичко е законно облегчено, с просветнало лице казал просителят и протегнал стрепереща ръка документа. Сполай ти за добрината. И настоял още сега да отида до нотариус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 С дядо Тихон изкърахме на показ неговите дарения и журналистите започнаха да го заобикалят като най-големия частен дарител. Имаме много дарители с помалки и големи суми. Например, сега имаме машина за почистване на пода. Подарък е. За коледа сменихме всички кружки след осветление и прожектори. 1700 кружки с над 30 прожектора за осветяване на храма.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 Целуваше ръка на децата и им се радваше така, както и родителите им не го правеха. Докато непознатият старец обикаляше неуморно светата убител, а десетки го спираха, за да го поздравят и да му целунат ръка, майката на мълчогана беше три пъти по-млада от него и гледаше да поседне на първата освободила се пейка в Лопушанския манастир, света Йоан предтеча. Сгушен в живописната прегрътка на западна Стара планина, съвсем близо до сръбската граница, Храмът е свидетел на зверското клане на Чипровското възстание. Разрушени опожаряван от турците след потушаването на бунта през 1688 г. днес светата обител е възкръснала за нов живот и чудодейни изцеления. Същински триумф на вярата, оплуванието в Бог и волята. Тук с рожби се здобиват семейства, които години наред не успяват да се зарадват на свой наследник. Други намират дългоочаквания партньор в живота и създават семейства, а трети откриват правилния път в живота и със смели и бързи крачки поемат по него. Книгата с чудесата в Лопушанския манастир е от съвсем скоро, но се запълва с изключително бързи темпове от благодарни родители и излекувани миряни, които се връщат, за да благодарят. Тълпите от хора не стихват това докоснато от бок кътче, разположено на двесетина километра от Монтана. Тук с блага усмивка посреща миряните и гуменът на манастира Отец Христодул. Тъченият духовник по неповторим начин е връзката на простосмъртния и грешен човек с Бог. Посреща радушно и широки обятия малки големи, пристъпили през манастирските порти със силна и истинска вяра. Именно тя е унази неразрушима сила, която спасява тялото и душата. Точно както е казал Бог.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 150 години тук е било пустош, а хората са се страхували дори да минават, след като се изклани в Чипруското възстание безчет брой бунтовници в двора на манастира, жени, деца, монаси, свещеници. През 1850 година първият игумен на манастира, архимандрит Дионисий, получава от родителите си голямо наследство. Той е от бърковица със светското име Димитър Тончов. Приема му нашеството и всички пари от наследството влага във възстановяването на манастира. За да не попадне в ръцете на турците, той нарежда да се зазида стената. Тъй като той скоро постижно си отива, не могъл да предаде тази тайна на другите братя му на си в манастира. Така иконата остава зазидана в стената близо 150 години, разказва и гуменът на обителта Отец Христодул. В края на 2013 година жена от София, нейме Мария.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 След като излязохме от манастира, се почувствах невероятно спокойна и уверена, че следващият опит ще бъде успешен. И така беше. При следващата процедура ин витро забраменях и на бял свят на 23 декември 2015 година се. Появи нашето слънчево момиче Виктория. Благодаря за това сбъднато щастие, което е най-голямото на света. След радосните Юлия и Васил своята признателност описва в книгата Иралица Венкова от Монтана, на 3 март 2015 година посетихме манастира, за да запалим свещичка за здраве и попитахме какъв е редът за молитва. Отец Христодол ни посрещна и веднага разбра за каква молитва питаме. Обясни ни как да пречистим дома си, да изхвърлим всички предмети, които представляват езически символи. Така и направихме.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 Посрещна ни отец Христодул, сякаш прочете в очите ни по какъв повод сме дошли. Прочетени молитва, дадени указания и си тръгнахме доволни и някакси по-спокойни с дар от него, бебешки чорапки. От тогава започнахме да посещаваме манастира по-често и с удоволствие от срещите с отеца, вдъхваше вяра и надежда. На 6 ноември 2014 година се появи нашата сбъдната мечта молитва Магдалена. В момента очакваме нашето второ чудо, малката Магдалена ще бъде голяма кака. Благодарим ви от все сърце, Отец Христодул. Още една благодарна майка беше днес тук, за да благодари на Господ и Отец Христодул. Да се преклони пред чудодейната икона на Богородица с младенеца, оцеляла зазидана стената и даряваща чеда на онези, които не са могли да се здобият с така мечтания наследник досега. Заедно са съпруга си малки юнак Георги, бяха дошли в обителта връх детския празник един юни. Само преди пет години съпрузите усещаха такава безнадежност след всички неуспешни опити да си имат дете, че дори не. Им се вярваше какво щастие ги споходи. Щастие, измолено дълбоко от душити сърцата. Тримата бяха приседнали на сянка в двора на манастира, за да си починат. Искаха да се видят с отец Христодул, носеха и дарове за обителта в знак на дълбока почет и благодарност. Дворът, който преди 150 години се огласяше от канските писъци на зверски и деца, жени и мъже възстаници от Чипровци, сега би изпълнен с безгрижна детска глъч. Облечени в нови дрехи, грижливо срасани и доволно запасени с любимите шоколадови лакомства, мълчуганите тичаха на воля и се радваха на празника.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 а всъщност цяла Вселена. Тая икона, дето държеше пред гърдите си дядо Добри, наистина беше необикновена. Майка му бе разказала още няколко невероятни истории на хора, които дядо Божи излекувал. Истински изцеления, записани в книгата на чудесата в Лопошанския манастир, от които и на възрастен човек могат да си изправят косите. През август 2012 година Кристиян се разболява от левкемия. След дълга и трудна битка родителите му идват в Лопушанския манастир, за да благодарят. В книгата на чудесата те пишат дословно, след като. Излязохме от болницата, го доведохме тук, където Отец Христодол успя да докосне душите ни и да възвърне вярата ни. Нещо, за което ще му бъда благодарна цял живот. София не успяха да ме докоснат. От тогава всяка година идваме тук да благодарим на Господ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 Но благодарение на молитвите Токивет се подобряваше и се изправи от леглото в инвалидна количка, а днес дойде сама с бастунче. Вярвам, че другия път благодарение на молитвите Токивет ще бъде доказателството как отец Христодоула избави от болки и проходи. Благодаря ти, Господи! пише в книгата с чудесата светла, майката на Ивет. Истинско чудо връхлита и силно вярващата Сашка Пейчева от София. Жената ляга на операционната маса и претърпява тежка хирургична интервенция през април 2016 година и близо два месеца раната от разразите не се затваря. На 21 май дойдох в Лопошанския манастир при отец Христодул и след две дни раната ми се затвори. Благодаря ти, Боже, за това чудо! Повярвах!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 В останалите градове са го наричали Господи и Божи Син и са се излекували. Това е въпрос на вяра. На всеки, който е изцерявал, Исус е казвал Твоята вяра те спаси, разказва и гуменът на светата обител. Не случайно именно тук, да целуне и прегърне чудодейната икона, устояла на времето й. Стихиите от Байлово пристига, дядо Добри. Достолепен, неуморен и пъргав като 20 годишен младеж, той е поводушевен от всякога. Говори оживено си гумена, подават ма иконата и той я взима, отдавайки и богобоязлива почет. На сто години стои прав с часове, държейки я плътно пред себе си. Млади и стари се тълкят пред святото изображение на Богородица с младенеца и оставят дарове, бебешки чорапи, дрешки, плодове, пари. Всеки пази в душата си своето чудо и иска да благодари, както намери за добре. Целуват изображението и се кръстят. Не пропускат да целунат ръка и на дядо Добри. Да видиш светеца от Байелово да държи чудодейната икона на крака в манастира, можеше да се види само тогава за първи и последен път. Една единствена снимка, направена от монах от обителта с мобилния му телефон, остава спомен за идните поколения. Тези дяволски предмети, както дядо Добри ги наричаше приживе,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 когато малкият юнак е бил само една съкровена мечта. И когато спасение и отеха, мама и татко са открили в този манастир, свидетел на зверски кланета. Където една икона оцелява от пепелището по Божия промисъл. На мястото на сегашния Лопушенски манастир, света Йоан пред Тече някога е имало друг, построен още през Второто българско царство и впоследствие напълно разрушен по време на турското нашествие. До възстановяването на манастира в средата на 19-ти век няма никакви сведения за неговата дейност, освен че няколко пъти е бил опожаряван и разграбван. В периода 1850-1856 г. обителта е възобновена от чипровските монаси Диониси, Герасим и Гедон. Тогава били изградени и днешната съборна църква, жилищният корпус, дворната порта, оградата и дворната чешма. Автор на всички тези сгради и съоръжения е майстор Лило, основоположник на една от най-значимите възрожденски строителни школи – Славинската. Игуменът настоява църквата да е копия на тази фрилския манастир. Тогава майстор. Лило отива пеше дотам. По нова време не е имало хартия или Лило се опитал да запомни визуално архитектурата. Като дошъл тук и започнал изкопните работи.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 Той е бело брат и дългоко старец се усмихна широко. Наведе се и целуна ръка на Георги. Вярвай в Бога, Чедо! Господ и Богородица помагат! Да си жив и здрав, промълви старецът. Преди да се разделят, бръкна в джоба на шеячните панталони и извади оттам една вафла. Подаде на емъника и го изпроводи с още по-блага и широко усмивка. Това бе първата и последна среща на Георгий с дядо Добри. На родителите му също. И до днес момченцето е заключило в съзнанието си този мил и скъп момент. Поценен от каквито и да било нраво поважен от всякакви наставления и поучения. Защото понякога никой не може да ти въздейства толкова силно и осъзаемо, така както е способен да го направи непознат старец в манастир на 300 км от дома ти. Нито родители. Нито брати и сестри, нито учители и приятели. И си сповета на отец Христодол за светеца от белово, кой не го обичаше дядо Добри? Истински светец. Вълдушевен, дядо Добри ми е пред очите с цървулите и навущата на краяна. Шеечните си кафяви панталони. Пъргав дойде и падна на земята, за да се поклони на новооткритата чудодейна икона на Богородица. Взея на ръце.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 Банско крило. И ред други примери има. Нашият възобновител на манастира също е Ктитур. По нова време е имало таксудиоти, пътуващи мунаси, които обикаляли села и градове да събират средства да се издържат манастирите. Ктитурството е един от основните стълбове на църквата. Без него не може. Както обикновено, светците по всяко едно време са незабележими. В последствие,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 Но изглеждал щастлив и дори си пеал весела песен. Пътешественикът го попитал какво прави. Каменоделецът вдигнал поглед и рекал, не виждаш ли? Градя катедрала. Докато мъкнем и нареждаме своите тежки камъни, забравяме често да мислим за нея. За катедралата. Нашия общ дом. Капсулуваме се своите малки параклиси и се обграждаме с дебели дувари и бодлива тел дори от ближните хора. Строим ограждения, по-непристъпни и от най-мрачния затвор. Слагаме плътни завеси на прозорците, така че едва да се вижда мъждукащата светлинка. Не отговаряме на телефонни обаждания, ако нямаме интерес или се налага да впрегнем усилия за поиска на помощ. Завързваме с която води до двора на кумшията.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 Нещото, което дядо добри проповядваше изначално. В тези години имаше щастието да живее дядо добри. Да види от българското в душите на хората тогава, когато нямаше токи течаща вода в много къщи, а девойките сменци и кобилици носеха животворната течност от извора. Когато цялото многолюдно семейство се събираше около синията, винаги заедно. Който каквато работа имаше, приключваше и сядаше до братчето или сестричето. До майка и татко, до баба и дядо, до синчето или щерката. Тогава, когато в средата се слагал големия тиган спържено. Само от брашно, водица, сухи чушки и прясно сирене. И всеки си чупи за от питката и топи без вилица, а с пръсти. А до тях са марицата гори, да се пукат дърветата вътре. Пламъците от огъня играят по стените и тавана на старата селска къща в Балкана. Сякаш пресъздават нестинари, тръгнали по горещата жарава. Или млади мумци, борещи се за кръста на богоявление в ледените води. После наподобяват овчар със стадото по планинските поляни. А след това наругат и дяволи. И обратно. Простичка идилия. Щастие. Тихо и безропотно. Тогава, когато в семейството са гледани по 4, 5 и дори по 6, 7, че и осем деца. Когато немотията не била като днешната. Била истинска, а животът много по-тежък. Но когато дечицата почти не са боледували, наблизо не е имало болници, а ваксините и антибиотиците са били непознати думи за родителите. Тогава...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 Ризата и се премятали турбата на рамо. Майка им е слагала бучка сирене, комат хляб и един домат за обяд. А баща им е давал по 10 стотинки. Повече нямаше. После се тръгвали за училище. Потъмно са ходили всяка за рам по 5, 6, че и повече километри до най-близкото школо. А после се връщат обратно. Отново същите километри, отново заедно. Един стояшка да се пази от змии и гощери. Друг, заредил се с камъчета, за да мята в реката. Трети носи футболна топка, ушита от майка му. Не каква да е, а направена от дебел плат, пълен с парцали или урис. Ами футболното игрище. Няма по-добър стадион от зелената поляна. Два камъка са гредите. Който ритне топката вдолу или в близката градина, само тива да се вземе. А най-дебелите са вратари. Неписан закон. Мачът няма полувремена. Играе се, докато ядосаният до стопани на градината или нивата ни изгони децата. Или докато по плашените си тръгнат, защото работният ден тепърва предстои за тях. И другите, щат не щат, ги последват. На попът следва задължителна втора спирка,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 Трябва да се предупреди, преди нашествениците да се разпръснат като пилци. По някое време се чува боен вик, бързо бягайте. Иде. Момчетата се разбягват във всички посоки. И смълчаците от върха на черешата тупват на земята. Освен на драни от клоните и сокървавени колене и лакти, повелителите на сладките череши адат пердах от гневния чичо. Той също е бил малък и е правил същите порази.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 Заради всички провинения си заслужава още един пердах от тате. Той е строки. Държи да има ред и дисциплина в къщи. Само така може да се оцелее в тези смутни времена. Рядко имаше месо на трапезата. Да се закули кокошка, агне или прасе бе голяма рядкост. Само за Гердьовден и за Коледа. Вместо него на синията имаше прясна варена коприва.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 Чуваш хрупането на тревата и шума на реката. Облегнат навековен бук на шарена сянка, вадиш малка окарина от турбата и засвирваш. Горските птици ти правят акомпанимент. Кучетата са налягали около теб и притворили очи, слушат и те. Леко поклъщат уши, гонейки досадните мухи. В турбата си взел малко от останалия от обяда хляб. Подаваш го на верните ти четириноги приятели. Хубаво ти е на душата, когато ги засити и спознатото с ким те не ти благодарят. Същност им се отблагодаряваш за помощта и другарството. Те го взимат от ръката ти, без да те захакят. Толкова сте свикнали едни с други. Имаш време да мечтаеш, да се слееш с природата, дори да си научиш уроците и да си напишеш домашните. Какво по-хубаво място от това? Наред с пашата имаш още няколко заръки.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 Когато някой от братята отидеше да издои, вимето й пускаше само няколко капки. Котлето оставаше празно, а с него и с Една сутрин баткото реши да отида порано. И тогава се натъкна на страшна гледка. Двуметров смок изпълзи от дупка в близкия зид и се насочи към стаята, в която нощува кравата. Ови около вимето и започва да бозае като бебе от майка. Изпи цялото мляко и чак тогава си тръгна. А изнемощелата крава не се съпротивляваше. На следващия ден заловеното на местопрестъплението в го вече беше жертва, а кравата отново започна да дава мляко. Тези и още много други емоционални спомени оживяват често в съзнанието. Редят се един след друг, докато вършиш и следващото задължение след наръча с дърва. Трябва да пренесеш една копа сено от ливадата до да обора пред къщата. Кучетата остават да пазят стадото, а ти науморно се заемаш. Слънцето преваля, няма време за губене. Успяваш да свършиш цялата работа наред спасенето на стадото. Също и да си научиш уроците. Горе-долу. Очаквате по вкусна вечеря и от сношната. Варени картофи във фурната на печката със сирене и малко солчица. Има тератор с пресен копър и чесен от градината и любимата чурба от картофи. Също пресни и също от градината. Както ти я обичаш, с две яйца в нея е и много, ама много мерудия. Или Магданос, както сега и казват някой. Майка ти сипва чурбицата в любимия ти. Дървен пар.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 Балканът пее Хайдушка песен. А на зазоряване ще я продължиш ти. На път за училище с другарите. Дано този път се размине боят за черешите и падането в реката. А Колю, както е с два леви крака, дано не спука пак топката в някой трън. Тогава не беше пълна на и юрис, а бяха донесли модерна гумена. Но пак намерихме. Щастливци сме. Да. Щастливци сме. Точно така. Не познавахме омразата и душмен лъка. Не знаехме, що е то съперничество, освен на нашия горски стадион. Нито пък завист. За предателство ни разказваха само уроците за Левски. А за егоизъм никой не бе и чувал. В речника ни подобно нещо нямаше. Нашите родители помагаха за строежа на къщите на техните приятели.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 И стадото, прилегнало до реката. С кумата хляб в турбичката, бучката сирене и домата. С балкана в сърцето и човеколюбието в душата. С изнорителният труд и леките черешови, престъпления. С дребните радости и големите трудности. С малкото пари, но с голямата душа. Така се е живяло. Без непристъпни дувари между къщите.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 Без корист. Като два магните на доброто, които се намират и привличат. Защото не можеш да пишеш за дядо Добри, без да си обувал цървули като неговите. Не можеш да надникваш неговия свят, без да си ял от такъв дървен нап, от какъвто и той. Няма как да усетиш света му, без да си гонил овцете и кравите поливадите. И без да си правил добрини, които си искал да останат скрити за целия свят.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 а идващите миряни от цял свят да могат да му се поклонят, да поднесат света и който все още не е разбрал за добродетелния мъж, да го направи. Тази инициатива трябва да придобие много голям мащаб и да обхване много организации. Да привлече към себе си патриотично ориентирани и родолюбиви хора. Защото дядо Добри е израз и на българския патриотизъм. Трябва да обхване и религиозната част,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 Защото все някъде по света и у нас има хора, които правят революционни промени. И всички са разчитали на него да направи тази промяна, защото никой друг преди това не е направил. Лески променя цяла държава. Сега е същото. Просто средата на обхвата е различен, но това са същите хора и души. Има хора с специална мисия и тяхната роля е да прокарват определени идеи. Те са много възвишени духове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 Кой си оставя живота на страни, за да бъде полезен на толкова много хора, да гради храмове и да прави добрини? Кой знае още колко хора и храмове е помагал, без да знаем, без да е добивало това популярност? Дято добри даваше надежда на българското общество. Той беше плъмъкът на добрината, който изпълваше с благоговение всеки един, изпаднал в униния и изходица, когато човек е загубил вяра.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 Той беше като шевна машина за импулси, шие импулс и предава. Затова казвам, че има невидими неща. Ето защо този свят човек заслужава паметник, разположен близо до света Александър Невски и светия Синот, за да напомня на църквата, кой е дядо Добри и изгонили ли сме търговците от храма. Той събираше пари, но не вършеше търговия. Той ни, продаваше емоция, представа за добрина.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 Защото в нас отглеждаме два вълка, един добър и един лош. По-важно е сутрин кой вълк ще нахраним. Ако заситим добрия, той ще върви с нас. Не трябва да се разпалват негативните чувства и емоции на българина. А тък му обратното. Необходимо е да се подклаждат положителните, позитивните. В това ни е силата. Всяко нещо, което ме е докоснало до него, ме вдъхновява,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 Няма ли вяра, сте загубени. Преваляше полунощ. Звезди обсипаха свода небесен. Гората зашумя, вятърът повя. Бълканът пееше. Но нехай душка песен. Коковицата кукаше от любимата си круша точно до църквата в двора на манастира. От нея наблюдаваше най-добре в тъмата цялата прекрасна градина на Малкия, Китен изгушен в планинското възвишение край Елин-Пелин манастир, света Симеон Стълпник и света Петка. Макар и съвсем близо до. Столицата, светата обитал бе забравена и потънала в забвение. Сякаш комунизмат не си бе тръгвал от тук и духовенството бе натикано въгъла на безвремието и смачкано до степен на наузнаваемост. Беше април 2018 година свежата мура в манастирската обител бе в прекрасна симбиоза с разцъфналите овощни дръвчета и разеленелите се и дъбове, които обграждаха Божия храм и сякаш бяха негови достолепни пазители. Клоните им се поклащаха леко от ефирния ветрец, а тишината и спокойствието бяха завладели времето и пространството. Емръкна се. Една сянка се прокрадна бързо край манастирските порти.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 Но чудоден манастир бе опасан с мрежа, с която по селата ограждаха кокошарници. Дори и за свинарник и кучкарник не ставаше, защото животните лесно можеха да бутнат и да избягат. Сянката се промуши необезпокоявано през импровизираната ограда. Тя не беше сама. Следваха и още две сенки, които чевръсто прескочиха символичното препятствие. Тримата вече бяха посещавали манастирския двор няколко пъти и бяха разучили отлично с какво разполага обителта. Колкото и бедна и оцеляваща на подаяние и воля на добри хора да беше тя, все нещо можеше да се отмъкне. Моргавите апаши се сливаха идеално с тъмнината. Сякаш като опитни бандити бяха преценили по безопречен начин, че тази нощ луната е в най-малката си фаза и няма да освети брадесалите им лица.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 Остана място и за старите керамиди, оставени на сухо, също под навеса. Те бяха още по-лесна плячка. Докато основната тройка кръци зареждаха, втората тройка вече се връщаха празника манастира, разтоварили вече стоката в предварително спрения бусна разумно отдалечено място близо до пътя. Хем да не се набиват на очи в манастира, хем никой от шосето край обезлюдяващото се все повече село Огняново да не ги освети в нощната тъма.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 А трупчета бяха нужни на предвидливия бандит за столчета или в крайна сметка за огнището. Както дойде? Средношната акция течеше по предварително стикован, прецизен и добре обмислен план. Не беше за първи път на пашите да поругават манастира и да грабят каквото намерят. Вече бяха убирали храна, тазове и части на дарения на манастира 20 годишен автомобил, както и лопати, мотики и мъркучи. И това е нещо.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 която единствена ставаше свидетел на поредната богохулна кражба от обителта, хвъркна от вековната круша и повече не се видя. Бандитите се разбягаха като пилци, прескачайки мрежата и скривайки се в тъмнината на нощта. Докато апашите от втората тройка с отрязаните трупчета и саксиите с петунии товареха ценната си плячка в буса, третият се полакоми да не остане с празни ръце и... Също да грабне нещо свое, за спомен.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 74 годишната игумения Серафима дочу неканените средношни гости. Сърцето й биеше очестено, зениците ѝ изпъкнаха до крайен предел. Сама, стара и болна жена, без никакво оръжие срещу шестима моргавия паши посред нощ в затънтен манастир в гората. Какво можеше да направи тази беззащитна пазителка на вярата, смирението и Бог? Толкова ли бяха ускутели хората,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 Краставици, чушки, че и за цветенца да остане. Нямаше да мисли и как да оцелее с пенсия от 133 лева, каквато получаваше сега. За храна или лекарства да отидат този път. Или за билет към по-добър свят. Бе претърпяла тежка операция. Тромбофлебитът вече бе обхванал и двата и крака. Подути и отекли, те вече не я слушаха както на младини. Превързваше ги с Натопени в оцет и вода. Поне това имаше. Бяха и казали да ги овива със залев лист с оцет или да ги маже спържен невен. Къде ти време за такива чудеси? Само оцетът колкото помогне. От болки, мъка и без изходица на моменти и идваше да отпия от оцетовия. Компрес. Така, както пазачите на Христовия кръст го подиграваха след разпятието, отолявайки жаждата му скърпа,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 който да дава сила и упование на хората. А на стрелбище или атракционен парк сърбалети, мечове и пушки. В този драматичен миг, който можеше да реши съдбата и завинаги, тя потрепера и здраво стисна бастунчето. Необикновена сила и енергия обляха кожата и, при и здраво стисна зъби. Остави настрани мрачните мисли какъв риск поема и какво може да се случи, ако онзи отвън нахлуе при нея. Игуменията събра всички сили и с цяло гърло изкрещена на трапника да се маха. Пронизващият глас, който отекна през гората чак до село Огняново, хвърли в паника злосторниците. Както бе натиснал бравата да щупи, а пашът тутък си обърна гръб и побягна като дявол от танян. Прескочи железните маси по другия навес, изпобутвайки по пътя си сексии с здравец, хризантема и теменушки. Те не представляваха интерес за вера му и паднаха жертва в неравна битка с бягащия противник. Кой каквото беше хванал да изнася, хвърли го мигъм и търчи да бяга през импровизираната ограда. Не бе трудно да се отдалечат бързо на безопасно разстояние и да отърват кожата. Моргавите апаши не знаеха с кого си имат работа. Нямаха представа му на хинята дали не крие оръжие под дюшека и на какво е способна.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 което години наред възрастната нахиня градеше капка по капка. Историята на храма е вълнуваща и сестра Ерафима знаеше, че няма право на нито капка страх, нито крачка назад. И трябваше да доведе до край своята мисия. Според преданието през 1955 г. баба Елена заспива под вековната круша на поляната и сънува, че тук някога е имало манастир. Тя съобщава това на собственика на мястото,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 Построяване на монашеско крило с по-големи стаи и санитарен възъл и смяна на стария и раздрънка Нопел с нова кола, защото дори майсторите вече отказват да я ремонтират. Освен за това и гуменя Серафима бие камбаната от години за благочестива послушница и пенсиониран пазач срещу храна и подслон. Средства за заплати няма. Въпреки че манастират е единственият в България в прослава на Свети Симон Стълпник, а обителта попада в тенар.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 без да се замисли, щеше да остане. И пазач щеше да бъде, и градинар, и всичко станало. Но нямаше ни вопъл, ни стон. Двамата си гуменията бяха потънали в борчове и мизерия и обградени от безверници и кръци. Никъде не му се виждаше краят. Държавата сякаш бе абдикирала, а духовенството не поддържаше обителта така, както подобава. Работата на парче отърваше на Серафима.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 Последен се Серафима виждаше в дядо Добри. Сетолетникът от близкото село Белово, който можеше да дари пари и да спаси този Божий храм, в който спасение и чудодейно изцеление от страшни болести са намирали десетки силно и искрено вярващи хора, бе призуван от игуменията да го стори. Той не го направи. Окуражаваше Серафима, че колелото ще се завърти и един ден вярата ще победи. Че тя ще стане и на манастира, и той ще се изпълни с поклонници, търсещи закрилата и помощта на Бог. По-късно Байловчанинът дарява над 17 000 лева на врачешкия манастир, света 40 мъченици и над 20 000 лева на храма, света богородица, животоприемен източник в столичния квартал, Подуяне. Но не и тук, на малкия и забравен манастир. И какво от това?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 Амауная му вика, той Бог да ме благослови, ама дай пари за билечето. Не може манастир без ограда, но при нас явно е възможно. Сложена е една мрежа. Не може по цяла нощ да не кръци. Имаше 16 тълпи по 4 метра, откраднаха ги. Тухли крадат, от колата също. Каквото намерят. И насечени дърва отмъкнаха. А най-големият парадокс е, че отмъкнаха и саксиите с цветята. Купувам ги по 8-10 лева. Тук цари безбожие. В по-голямата част от нашата родина атеизмът нанесе силен удар на вярата. Но ние имаме обещанието на Исус Христос, че църквата ще победи адовите сили. Живеем във времена, в които вярата оскотяла, хората са се приспособили към материалното, а духовното е изоставено.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 всички са били кротки, смирени и добри. А сега хората станаха много лоши и забравиха духовното. За това сме на тоя хал. Не мога да разбера един богат човек в гроба ли ще ги занесе тези милиони. Ако ще и злато да отнесе там, пак няма да му спасят душата. Ами дай ги на малките манастирчета, не само на големите. Не можем да си платим тока и таксата на охранителната фирма.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 Питате ли ме как на 74 години с подути крака от тромбофлебит карам колата в дъжд и сняг? И откъде намирам пари за гориво, технически преглед, винетка, гражданска отговорност и поддръжка? Аз и знам. Надявам се патриархът да ми помогне. Една послушница да има ми за Георги, който е сираче и помага без пари в манастира, малка заплата да се даде. Поне 200 лева. Като си замине,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 Останах си че без майка, примащаха при много драматични обстоятелства. С женитба не случих. С работа не случих. И с Божия воля станах монахиня. Съжалявам, че от дете не го направих. Отраснах в Капиновския манастир, Свети Николай във Велико Търновска епархия. Там ме възпитаваха на истинско нашество. А тук, близо до София, трябва да бъди и шофьор, и земеделец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 Разсад с домати в оранжерията и покълнали картофи. Безвъзвратно вече отминаха годините, в които обичаше да насе мерудия и джоджен, от които да откъсне една кривача и да нареже на тънко постния бълбец и картофената чорбица. Или да изреже асмите и лозето, да го напръска и прекопае, а на есен да отиде с чувалите и кофите, за да обере продукцията. Обичаше да си пиева червено винце и това бе всеизвестно.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 Погледът му бе вперен към Стара планина. Тя му бе майка, а баща му Боем Вятър беше. Взорът му се простираше на стотици километри в далечината. Душата му копнееше да усеща духовната извисеност, докосването и сливането с бог. Вече устаряваше и намираше отеха своите мисли, своя живот и своите пориви. Децата му пораснаха. Отдавна не чуваше с едното ухо от бомбата през втората световна война.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 да попива от духовната храна на игумените и калугерите, а прес. Зимата да се прибира в Байлово и да са семейството си. Докато си връзваше на вуштата върху старите шеячни панталони, жена му гена шеташе в кухнята. Тък му бяха обядвали и оправната домакиня разтребваше и стаята. Сложи тенджерата с боба и останалата прясна пастърва в килера, където беше най-студено, тъй като хладилник нямаше. Каквото не беше изядено,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 да изпере дрехите старото ламаринено корито и да простре дрехите на цялото семейство. Времето и за внуците беше ясно отрадено, но по край всички ангажименти вече леко се губеше. Някой трябваше да преобърне земята в градината. А после да вземе мутиката с паяжините и да направи бразди и лехи за картофите, лука, чушките, зелето. Ами доматите, спанакът и марулите в оранжерията.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 После се върна и взе една кърпа да изчисти синията. Сети се, че още не е доизмела, и се хвана за метлата. През това време прясното мляко на печката завря и изкикя. Вареше го на умерен огън, но бе сложила сухи буровини и огънят лумна силно и се разгоря като същинска стихия. Захвърли метлата и се втурна към печката. Нямаше време да търси пешкир или парцел. Грабна жълтото котле с голи ръце и го премести на съседния дьоз. Опари се, но стисна зъби, взема те и разръчка огъня. Потърси сол в шкафа и посоли раната. В същото време се чу силно дрънчане. Котката бе надушила пастървата в килера и като ловък крадец се промъкна към апетитната плячка. Успя да се докопа, но бутна тенджерата с боба и похлопакът издрънча. С посолени пръсти и изнурен вид възрастната жена тръгна да гони опасния престъпник-рецидивист с девет. ЖИВОТА Когато най сетне се справи с всички перипетии и успя да си поеме дъх, тя видя мъжа си на Кипрен и готов за път. Дядо Добри беше обул църволите си с свинска кожа, усилено стегнати свърви около навущата. Вълна на блуза яке, а на гърба войнишка раница и къскет на главата допълваха картината.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 Беше поработлив и пъргав и от млади и подякони и поклонници. Копнеше за този миг цяла зима. Решил беше да отиде в Сливенско. Хубав манастир си найде в околията и бързаше да отиде там. Тръгваше от родната си къща в Белово пеша и обхождаше цялото било на Стара планина. Крачка след крачка, час подир час, та чак ден след ден. Отшелничеството и аскетичният начин на живот го привличаха все повече. Така се чувстваше свободен, щастлив и природен. Това го зареждаше с още много нови сили. Едва ли някой друг можеше да се осмели да потегли сам с цървулите и вълнените чорапи като съвременен хайдутин без пушка, кремаклийка, дъснове и старопланинския балкан и да замръква по труднодостъпни усои сред вълци, чекали и рисове?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 Нямат Бога, нямат смирение в душата си. Всяко и него си гледа, а за другите не иска и да знае. Всеки зинал, като лами и прибира, мъкне, крие, като че ще векува на земята. Имот, колкото искаш. Има за всички и още за толкова, и пак за врабчите трохици се карат. Захаринчо, дете шикалка, незлобно, мило, обича ги, а скапка вода биха го давили.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 Но той пак не го даваше. И над, серд човек с характер, както по-късно ще го опишат. Кому беше нужно? Каква демонстрация беше това? Почина възрастен мъж в Байлово, почти бе набор на дядо Добри. Скръбната вест закончената завари пътуващия таксидиот отново в София с пластмасовата чашка да събира милостиня пред Патриаршеската катедрала. Още не беше надушено от журналистите които отбягваше като дявол от Танян. Не даде ключа. Не се и прибра вечерта в белово. Направи го чак след две дни. Близките на покойника, колкото и опечалени да бяха, трябваше да го чакат, за да могат да погребат своя близък родственник. Вълна на недоволство заля Бейлово. Този грешник-светец вършеше небивали неща, недостойни за такъв достолепен мъж, негодуваха хората. Чуваха се призиви от «Осанна» до «Распни го». В Байлово дядо Добри така и не остана Онзи Месия, който бе за милиони други. Никой не е пророк в собствената си страна, лекарите не лекуват хора, които ги познават. Това казва Иисус Христос на Своите апостоли. Такава се оказа и ориста за дядо Добри. Това ли бяха у нези големи грехове, за които дядо Добри толкова дълги години говори,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 Не лягаше вече до Гена, а си постилаше козяк в мазето в семейната къща. Там долу спеше. А не в леглото при жена си. Твърде вероятно и заради това при отношенията в родата на дядо Добри не бяха никак розови. Синовете му, преди да починат, не са били задружни, сплутени и единни, както е трябвало да бъдат. Седеляха нещо, а до разбирателство все по-рядко се стигаше, връща лентата назад тогавашният кмет. През 2014 година той пише завещание, в което оставя земи в наследство на църквата. А през 2017 година, усещайки, че силите го напускат вече, дарява всички пари по банковата си сметка, които ще бъдат в наличност, когато той си отиде на дъщеря си Богдана.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 към която има много по-голям афинитет и бащино чувство да поеме неговата мисия и да се. Погрижи парите да отидат за Лешнишкия манастир, Света Богородица. Това е същата обител, от която дядо Добри приживе си връща над 31 000 лева, които порано дарява. Дали заради кълпаво изразходване или нещо друго не става ясно, но това е факт, който най довереният човек на байловчани на Цонка Панталеева знае отлично.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 Манастир в разцвета си, след като е бил концлагер и пионерски лагер в окаяно състояние. В началото на турското робство манастирът в Алешница е опожарен, а монасите в него са избити. В края на владичеството духовната обител е възстановена, като в нея Васил Левски основава и Първия революционен комитет. След 1966 година елешнишкият манастир Запада, в него няма постоянно живеещи монаси. Натобителта е местността Манастирска Ливада. Тук по време на тоталитаризма имало секретен военен обект и достъпът до святото място бил забранен, разкриват местните. Легендите разказват, че тук е прокаран танар. Червен телефон за директна връзка между Тодор Живков и Леонид Брежнев. Инженер Добри Стефанов е директор на обекта, споделя бившият кмет на Елимпелин Николай Павлов.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 След като свалят няколко пласта от стената, се откриват стенописи, датиращи от 1530 година дядо Добри се среща с инженера, двамата разговарят и светецът от Байлово започва да дарява средства. Турбите тежаха до 50 кг. Как ги носеше, не знам. Беше внесъл около 26 лева, докато аз бях кмет. Целият ремонт струваше над 300 000 лева.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 В периода 1999-2003 година сумата възлиза на 30 лева на година. Тогава бях кмет. Получиха се общо 120 лева за 4 години, през които дядо Добри внесе 26 лева. Сравнението стореното между държавата и дядо Добри е несъизмеримо споделя Павлов. През 2001 година е завършено възстановяването на църквата и тя е просветена. Пред нея е издигната камбанария, в която е окачена старата камбана. Въпреки тези усилия днес, манастират отново не в добро състояние. От всичките дарени пари на светата обител през годините Добре Добрев си връща повече от 31 000 лева. Защо го прави, остава тайна. Какво ли е в душите на семейството му, след като дълги години ги заставя,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 Един ден се връщаме от обучение по реформа в местното самоуправление, което беше в Хисаря. На пътя между село Баня и Карлово настигнахме дядо Добри с колата. Вървеше пеше по шосето. Бяхме с Анелия Генова и още две колешки. Спряхме веднага. Беше самурлук, Мурлук, Цървули и кълпак. Това се случва през лятото на 2005 година, движеше се пеше на стотици километри от София.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 Сега продължава да не вижда. Можеше да се възстанови, но така и не се случи. В околията в Коялина църква не е дал пари. Но за внука си семейството си един лев не е давал последните години. На седмица средно е оставил на цонка поне по 1200 лева да брои и да вкарва в банката. Като оти да пролетта за някой манастир и се прибираше есента след Димитровден.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 В България да духнеш от тюрмата се оказва не толкова трудна задача, колкото мнозина си мислят. А да изчезнеш за 60 секунди от задворническо общежитие, което често се различава от някои студентски такива по това, че са малко по хранят те безплатно и не плащаш наем, бе още по-фасулска работа за кокала. Все пак имаше примера на небезизвестните парнаджии от Софийския централен затвор Николай Николовшатката и Хосе Гевара Е. Мартинес. В един дъждовен пътъчен следобед, когато надзирателите се сменяха и движението в затвора бе посилено, двамата стартираха пъкления си план. Излязоха спокойно през предварително прокопана на стената дупка и в уречения час отпред ги чакаше полицейска патрулка с фалшиви номера и подправени служебни карти на ченгетата в нея. Качиха се спокойно, прооблякоха се и потеглиха за дълъг уикенд вероятно страни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 Убиецът Владимир Палов и аверът Мурадослав Колев демонстрираха нагледно пред цяла България, как посред бял ден можеш да избягаш през парадния вход на същия този Софийски централен затвор. А след култовия случай народният фулклор се обогати изключително много с съвъзможни легенди и разкази за храбрата чистачка, която ги подгони и с уличките в столичния квартал Банишора. Преди Палов и Колев да духнат от пандиза беше ред на кокала.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 Работейки навън сред тези, които не бяха помирисвали никога аромата на затворническия нар и гледката към синьото небе през решетки. Не търпеше вече нито сакилийниците, нито раирания живот. През всяка пробоена и е в закона, и в местата за лишаване от свобода го огряваше тайничката мисъл за бягство. Беше помотивиран и по-мобилизиран да се завърне вкъщи от всякога. Ставаше още по-свиреп и ужесточен. Когато се сещаше за тримата хитреци, които под нос му отмъкнаха с змама апартамента в родната си листра. Градът, в който се роди, и израсна. И където бе прочут на вред с изстъпленията, престъпленията и бойния си нрав. 50 000 лева и незабравими спомени отидоха в чужди ръце. Трябваха му пари, с които да плати на адвокат да го защитава по поредното дело срещу него. Нямаше кеш...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 Избягала от затвора и се е близо месец. Искала да ликвидира унези, които го изиграха с парите, и има незаконен цял боен арсенал в себе си. Стреляла срещу полицаи при задържането му, а криминалното му досие от над 10 присъди за кражби, грабежи, измами, взривове и отвличане ще отежни още повече присъдата. На 41 години и ще получи поне още 20 за трешетките.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 Секундите вече изтичаха. Време за повече мислене и спомени нямаше. Но каквито и безчинства и престъпления да е вършил Кокъла, той никога не бе отнемал човешки живот. Крадяле, грабиле, мамиле, стреляле по полицаи, но без да ранява и без да убива. Можеше ли и този път? Притиснат до галабарника въгъла на необитаема къща от ченгетата, да се измъкне от капана,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 Пред Братанов се откри абсолютната възможност да използва онзи близо един месец свобода, в който се укрива в наобитаемото бунгало под женски перуки и рокля на цветя, съвсем различна насока. Вместо това подготви отмъщението си по начин, по който мълцина бандити биха се осмелили. Но и да избяга в чужбина. Нямаше да осъзнае и да се покая за престъпното си минало. Закоравило бе неговото мислене, бандитски бе начинът му на живот.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 които се опитват да балансират везните с правдините и злините. До този момент обаче. Мигът, в който играта приключва и легендарният Димитър Братанов Кокало осъзнае, че истинската безисходица не стои заклещена между две стени зад галабарник, а лежи върху прашен затворнически нар и проклина за сетен дързостта, наивността и жаждата за отмъщение. Когато в дъждовните дни на превалещата младост, душата се покая и потърси отговори на стотиците въпроси. И когато тази смиреност замени първоначалната си лицемерна и дволична форма с все по-изкристализиращата форма на истиността. Онази Превъзпитаваща норма, която удря грешника най-често тогава, когато няма възможност нито да избяга, нито да въздаде своята справедливост, нито пък да култивира още повече престъпната си същност.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 Да изважда грешниците от тямата на бездуховното, да ги разтърси и с основи и да им покаже правилния път на себепознанието и утвърждаването, който да поемат. Това е той. Дядо Добри. Пътят към Баловласия и Благочестив светец започва тъкмо от училището в затвора в Белене. Там, където Кокала преподава по немски език на останалите пандисчии. Където от крадец и измамник се превръща в учител.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 И да се учат, що е то реинтеграция и какво трябва да правят, след като излязат от затвора. В курса по реинтеграция побудните затворници се. Събират школото на тюрмата и разговарят за грешките си открито и свободно. Всеки споделя за какви престъпления е тикнат зад решетките и с какво може да си помогне сами на останалите, така че да се превъзпита и да повлияе положително и на другите. Има също курсове по немски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 Мумъкът си спомнил бащиния дом, дошъл на себе си и рекал, колко много работници у баща ми имат в изобилия хляб, а аз от глад умирам. Ще стане и ще отида при баща си и ще му река, татко, съгреших против небето, пред Бога и пред тебе. Не съм вече достоен да се нарека твой син. Моля те, направи ме поне като един от работниците си. Прекрасно решение, благословени думи. Разкаялият се син веднага потеглил обратно за бащиния си дом. Само жалки дрипи били останали от скъпоценните му дрехи, бил бос и целият изпонаранен. А неговият баща не престанал да го очаква от деня на разделата. Още синът му бил далеч, немощният старец безпогрешно разпознал фигурата на любимото си дете. Домиляло му и бързо се затекал към него, хвърлил се на шията му и го обсипал с горещи целувки.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 Но докато не се научи да танцува като нестинар върху тази жерава, няма да прогледне истински. Чудото са закоравелия престъпник започва да се случва. Дори самият той да не вярва в началото, греховните му мисли полека се разсееват като сутрешна мъгла след изгряващото слънце. Димитр осъзнава, че и да лъже няма смисъл. Дефалшив ще се изгуби още повече. А да разиграва театър за дрешетките вече ще е свършен.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 На 17 години баща ми почина. Майка ми бе по слаб характер и не можа да се справи с мен. Бях по-боем в детството ни. В целия род сме двама души криминално проявени. В семейството ми съм само аз. С брат ми сме пълна противоположност. Аз съм минус, той е плюс. Той колкото е честен, толкова аз съм криминален. Майка ми работи дълги години в комбинат.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 Аз съм сигурно единственият убиец в България, който не убил човек и лежи 18 години в затвора. Сега съм на 42 години. Около 20 години съм прекарал зад решетките. Половината ми живот е минал в пандиза. Радвам се, че успявам да се развивам духовно, а не материално. Страни се от година да давам онзи пример, че както един авторитетен и израснал човек може да бъде полезен на хората и обществото,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 Трябва да изляза на около 52 години при добро поведение и работа за трешетките. Приел съм пътя на промяната и се опитвам да се завъртя на 180 градуса. Преди прообладаваха надменността и гордостта, как аз ще ходя на някакви началници да им свалям шапка и да им бачкам, да си гледат работата. Честно казано, за 20 години едва две от тях съм работил. Всичко станало ми е въртене на далавери и лежене по гръб.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 Държаше няколко бензиностанции в района Народната Силистра и макар и беден, далечен и позабравен, районът бавно процъфтяваше. Именно такъв беше с 10 годишният Пламен Сарафов. От сутрин до вечер бе заед с бизнес дела. Оглави и футболният тим на Доростол Силистра. Беше председател на местните спортни федерации по футбол, борба и стрелба с лък. Където и да отидеше... Навсякъде вдигаше клубовете на висота. През сезон 2003-2004 година като председател на Доростол в Карват и Мавба група, след като бе изпаднал в аматюрските дивизии. Отборът дори стигна близо до тройката в Ба-група и бе напрага на влизане в А-група. Малко му остана да осъществи голямата си мечта и футболният клуб да мери сили с отбора на народа, лески в Агрупа и да напълни стадиона в Крайдуновския град.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 През цялото време на разцвет и просперитет на личния и обществения си живот пламен помага много и на църквата. Вярващ човек е и дарява пари, доколкото може да отдели. Прави го без нотка на съмнение дали парите ще бъдат употребени по най-ползотворния начин. Силно впечатление му прави една притча на отец Петър от Родобското село Хвойна. Един ден дяволът решил да се откаже от себе си и да не е вече дявол.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 И каква е тази огромна цифра, дето си му я сложил за цена? Дяволът му отговорил тихо, аз този инструмент правя всичко с всички. Това е съмнението. Съмнението. Постоянно го използвам. На който и човек да го пусна, събарям го и той е мой. За това е толкова изхабен, защото го използвам навсякъде и. Постоянно.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 Безисходица и гняв пламен разрушава пристройката, която е под залог на банката. За своеволието получава три годишна присъда с 5 години изпитателен срок. Проблемите му се задълбочават още повече и заради друго дело. Този път е обвинен, че по време на кризата е взел 3000 лева заем и не ги е върнал. Точно преди да изтече изпитателният срок на присъдата за разрушената сграда, фалиралият бизнесмен е осъден и по това дело.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 когато се гледа с най-близките си стъкло или прозорче. Сега благодарение на ръководството и кмета на затвора сунай Ремзи Пламен участва активно във всички културни и образователни мероприятия за дрешетките. Там има възможност да общува с лишените от свобода с по-голям кръгозор. Които въпреки направените грешки не се оправдават, а търсят причините вътре себе си. Покаиват се за греховете си и търсят нов път в живота си.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 Това иска Бог като наш един баща. Мислите на Пламен Серафов от Затвора в белене. за нас, съвременниците на дядо Добри, той е един еталон за доброта, на човещина. Това, което е правил, може да бъде образец за всички хора без значение на тяхната възраст. Нямаше стоти пек, събираше стотинка по стотинка и ги даряваше на храмовете. Винаги ме вдъхновявал да правя и аз добрини.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 Затова предприемчивите гърци знаеха, че спешно трябва да вдигат много хотели и къщи за гости. Повечето от тях тузарски за отбрани гости. Но и много за хора от нашата, балканска черга. Такива, които не можеха да си позволят четири или петзвезден лукс, а преди да минат границата и да се качат на ферибота, пазаруваха тарелки с чуфтета и кебабчета, мятайки ги в багажника до кофата с домашни домати, краставици и сирене за шопската салата.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 Ученикът мъкнеше газобетун, вари цимент от входа на бъдещия семейен хотел до третия етаж. Докато майсторите похапваха пържен бакалярус и ципура на скара, гарнирани с обилно количество добре и студена рецина, традиционното за южните ни съседи бяло сухо вино, Боби не можеше да си позволи такъв пиштен и разгулен обяд. Нямаше как да си позволи и да харчи кой знае колко, защото надницата му от 4000 градски гръцки драхми, които се равняваха на сегашни 15 евро или 30 лева, не предвещаваше богато изобилие от варианти. Вместо това българчето си взимаше вкусни сандвичи от вкъщи. Правеше ги самият той спитки от близкия магазин, намазани с масло и наредени върху тях резени домат, кашкавал и малко шунка, когато стигнат парите, и поръсени с прясна чубричка и токтам листен събосилек за аромат. Преди да стигне до тях обаче, го очакваше малко работа.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 Знайше за отец Хрустодул от Лопошанския манастир, който успя да върне много хора към вярата. И за отецата нас Аролски от Чепаларското село Хвойна, който пътуваше пеше между няколко села, за да служи и да държи будни родопчените в района. И още много други светли примери, които го мотивираха да бъде добър човек и родолюбец. Докато слушаше брилянтното изпълнение на 333 гайди, поставящи световен рекорд,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 Освен това обичаше да пътува. Само след месец вече беше пред храм паметника, света Александър Невски и държеше ръката на дядо Добри. Говориха за Господ и Богородица, за вярата, за упованието, за смиреността, състраданието, милосърдието и Божията благодат. За миг Боби се усети по душевно изчистен и благодарен.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 Никакви електрически уреди. Никакъв гардероб с дрехи и обувки. Никакви перални, фризери, климатици, вентилатори, микровълнови печки и прочия съвременни технологии, които могат да бъдат открити във всеки дом. Стейчката му бе осеяна си кони. Най-много на света Богородица, която той толкова много течеше, обичаше, благоговеше.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 че мълчанието изчиства разума и мислите. И че който мълчи, той не греши. След двучасовата беседа изведнъж дядо добри скочи като младо момче. Пъргав, бодър и жизнен. Без патерици, без бастун, без ухкания и пашкания. Беше събота над вечер. Боби бе тръгнал сутринта от Миконос и директно бе пристигнал в Байлово. Дядо Добрина оставаше безвкусна гузба на печката и знаеше, че неговият добър приятел е гладен. Отвори капака на старата тенджера, а в стаята мигом се разна се благоуханният и добре познат аромат на пост боб-чурба. И двамата вече бяха изгладнали и дядо Добри сипа по една топла и вкусна чурбица и за двамата. Поръси я със ситно намачкана чубрица. Нямаше запръшка, нямаше мазнини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 Усещаше, как става все по-добър човек, и това си личеше по делата му. За кръщане избра 18 август 2014 година. Точно тогава почитаме успението на светеца Иван Рилски. Борислав взе леген, сапуни кърпа и кръщането се случи в Патриаршеската катедрала, света Александър Невски. Кръсти го тогавашният предстоятел на храм паметника епископ Тихон.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 Наред с това, кръщелникът на дядо Добри ходи пеша над 12 километра до Хилендарския манастир, за да зърне отблизо килията на светеца Паисий, създал история славяно българска Вълнуваше се от събитията в обителта, която преди повече от веки е била българска, а сега е в ръцете на сръбски мунаси. Само един български калугер обитаваше Хилендарския манастир и това бе младият Онофрий.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 Не колеха не само молетата, но и тия животни, чието месо се ядеше. Старите волове, например, с които са орали, ги уважаваха, грижаха се за тях, гледаха ги, защото си казваха, я ли сме хляб от тях. Работните животни, които се трудеха на полето, имаха и добри старини. А тогава хората нямаха техниката, която има днес. Трябваше сръчната мелница да смелят на хута. Да го наситнят, за да може горкият стар вол да го яде. Днешният свят обаче съвсем се отклонил от пътя. Не гледат старите хора, какво остава да гледат животни. Никога в живота си не съм се чувствал толкова добре, колкото през ония няколко дни, през които ми бяха казали да се грижа за един старец, разказвал Паиси. Загледането на стари хора е приготвена голяма награда. Спомням си че разказваха за един послушник на Света Гора, който бил обладан от зъл демон и му дали послушание да се грижи за шестима старци в старческия приют на манастира. През онези години беше трудно, нямаше улеснения. Горкият натоварвал дрехите с един прът на гърба си и ги носил далеч до едно корито, за да ги изпере с пепелява вода. след дълго време бил освободен от демона и станал монах. Защото освен, че принасил себе си в жертва за другите.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 Той е ангел пазител на България. Прибра се умислен, но и помъдрил. Даваше си сметка за своите лудории, с които вбесяваше често майка си. Баба и дядо все добри думи му думаха и му се радваха. Дочуваха от комшии за пакостите на внучето и че не ходи много на училище. Но пак го обгръщаха с любов, а не с скандали.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 Случваше се с дни да не бъде забелязван пред столичните храмове. Наложи се да живее известно време при малката си дъщеря Богдана Фалешница, където тя и Зетмо Георги най-често се грижиха за него. От време на време престояваше за по няколко седмици и вскравена при другата си дъщеря Катерина. Но никак не обичаше да стои там. Своенравната му щерка не допускаше почти никой до баща си. Когато беше там... Дядо добри можеше за кратко да бъде видян на двора в къщата и да размени по някоя дума с комшии, но дотам. Най-хубаво на душата му бе, като оставаше самс. Мислите и вярата си. Имаше стара чешма в дворчето, от която течеше студена вода. Там се миеше, там си переше сам дрехите. Простираше кафявите си шеячни панталони, навущата и резите на дървените парапети. Гледката бе толкова впечатляваща, че сякаш излизаше от приказките. Зад чешмата бе навесът, под който се складираха дървата за зимата. Цепеше ги с голямата секира и отделяше по-малките цепеници за подпалки. Взимаше цял наръч на ръцете си и пъргаво ги внасяше в стейчката. Бобътка креше в тенджерата на печката. Отново същия маяващ мирис от старо време. Този път бе сложил сухи чушки, и леко го бе подлютил. Обичаше да си хапва и кисело мляко и варени картофи, а плодовете направо ги обожаваше. Особено диня, пъпеши, череши. Боби го зарадва с маслините и зехтина от монасите от Зогравския манастир. Те го обичаха и почитаха изключително много. Наричаха го ангел-хранител на България.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 Докато работи по новия си дом и създава уютно гнездо за двамата и малкото човече, което очаква да се роди скоро, Боби пътува до Миконус, за да довърши започнати по ангажименти. Там го застига тъжната новина за кончината на едно 03 годишния светец. Още същата нощ кръщълникът тръгва спешно към Бейлово, за да се поклони и да изпрати в последния му път своя кръстник. Светата отворена две дено за всички скърбящи. За да имат възможност да запалят свещичка и да се простят със Святия Столетник. В мразовитите февруарски дни на 2018 година храмът се изпълва с хиляди вярващи. Мнозина си взеха отпуск или пътуваха от другия край на България, за да се сбогуват с дядо Добри. Сред тях не бяха нито премьер, нито президент, нито министри или депутати, които всеки ден ни заливат собещания за прекрасен живот и просперитет. Единствено кметът на София Йорданка Фандъкова запали свещ и се прости с дядо Добри, и то ден преди погребението. Въпреки влошеното си здраве, лично патриархът води опелото на дядо Добри в църквата в Байлово. Пред църковните порти го посрещна отец Серафим Янев, гомен на Кремиковския манастир, Свети Георги, а миряните се надпреварваха да му целунат ръка и да му се поклонят. Неофит бе сред малцината висши клирици у нас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 които да съхраняват тялото. Това бе неговото желание да бъде. погребан пред къщата в Белово. Така се и случи. Един от най-тъжните и съкрушени бе Борислав. Не познаваше добре семейството на своя кръсник, защото дядо Добри никога не говореше за близките си. Въпреки, че често се запитваше каква е ролята на тези хора в живота на столетника, не се осмеляваше да го попита.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 Развика се, не, недей, отче, тогава четири години, казва ми, поне четири години. Бре, не те ли срам? Кое е за предпочитане? Човек да е здрав, да не го боли и да се грижи за един болен, като при това получава и награда от Бога, или да се мъчи от няколя болест, да не може да повдигне крака си, да се смирява и да моли другите. Донеси ми подлугата, обърни ме насам, обърни ме натам. Като чу това, малко се усмири.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 Сега, след като дядо Добри вече го нямаше, Боби прозря една голяма истина. Че живите затварят очите на мъртвите, а мъртвите отварят очите на живите. Тази древна мъдрост бе описана от покойния писател Георги. Марков в неговите задочни репортажи Същата гениална мисъл е изписана и на бронзовия паметник на убития дисидент в столичния квартал Лозанец.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 Бях му казал, че искам да имам дете и да се помоли. Питаме, коя църква е най-близо до мен. Казах му, Свети Георги в първо май. Той ми каза, иди на, Ай, Свети Георги, ще дадеш пари, ще се помолиш и ще имаш дете. Един път отивам и го чувам още отвън как се моли. Влизам вътре и го виждам коленичил пред иконите. Усети ме, обърна се и скочи да ме посрещне.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 Майка ми пръщаше пари, да имаме да живеем. Сестра ми отида при наша роднина, изучи се и е счетоводителка в Миконус. Изучи и за мен, дето не го направих. Брат ми е на ученик в Миконус. Има стипендия да учи безплатно медицина. аз не го направих. Имаха къл, но не исках да уча. Правех си мои схеми. На училище не ходех.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 90-те години в пазърчик. Обаче пък ме. Уважаваха в мутренските времена. Имаше рулетка в града и местните мутри много ме течеха. Викаха ми лъвчето и късмета. Забираха ме по край тях и някак си минавах тънко. Веднъж бях псувал проститутките на един сводник. Бях само на 10 години. Отивам при рулетката, оня влиза да ме коли.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 Завистливи, безверници, злобни, продажни хора навред у нас. Но дядо Добри казва така. Бог всичко знае и ще преобърне всичко за един миг. Не може хората да взимат 4 0 0 лева заплата, а едно 0 0 души да разполагат с милиони на ден. Моят катарзис е впечатляващ. Имаме строителна фирма с 30 души работници в Миконос. Но пак си бия в България.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 Оценяваме и връщаме добрите дела под една или друга форма е повече от нужно. За всяка пусната стотинка дядо. Добри правеше дълбок поклон до земята. А ние гневим се, караме се, страдаме и се тръжкаме, злобеем или лицемерничим. За имоти, за по-скъпа кола, за пари, за повече пари, за много пари. Вече захвърлихме на бунището тритетата, които каляват характера и изграждат човека.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 Толкова е хубаво, че хора като епископ Тихон, отец Христодул, сестра сестра Серафима, Стефан Калайджиев, Анелия Генова, Мария Гърбова, Света Кирилова, Вяра Вучкова, Кирил Николов и още много честни хора с големи сърца бяха до него в благородната му мисия. А сега и ти, приятелю, виждаш лицата и ми научаваш какво е било. Благодарности към неуморните труженици на вярата. Събиращи страхотните православни притчи, нравоучения и истински истории на светогорските светци в сайта «Православен свят». Когато говориш с библейски завети и притчи, помадряваш и израстваш. Направи добро и тогава очаквай добро. Продадеш ли съвестта си, продаваш и душата си. Това ми сподели дядо добри няколко дни, след като посрещнахме 2014 година.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 От Зогравския манастир Фатун събрахме най-хубавите благопожелания от монасите към дядо Добри. Там с кръщелника му Борислав и приятелите Ниво, ни Добромир и Петър помагахме като послушници в светата обител на Великден. Света гора е, може би, най-светото православно място, където най-силно може да усетиш вярата. Неслучайно и калугерите от българския зографски манастир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 Докато живях във Великобритания, в един момент през 2012 година си спомних, че в България често човек с бяла брада седи пред света Александър Невски с особено излъчване. Бях чувал за неговите дела от други места, но през последните си две идвания до София така и не го бях виждал пред катедралата. Зачудих се тогава дали този човек е още жив, последствие разбрах, че той наистина е жив, че все още пътува през седмицата от Байлово до столицата и все още събира дарения, за да ги дарява на храмове и манастири. Потърсих дали в социалните мрежи е писано нещо за него и установих, че някога някой направил Facebook страница с неговото име, но после злоупотребил с името му и е започнал да публикува подигравателно съдържание. Съответно феновете на тази страница са се организирали и са докладвали, след което Фейсбук са свалили. Мисля, че е била с 20 и няколко хиляди. Последователи, преди да бъде закрита,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 Имаше промяна в живота му, беше се затворил себе си и все по-малко се показваше. Покрай един негов рожден ден съвместно с Вера Христова изографката Анна Василева Френкева от град Трявна бе изработена Владимировска чудотворна икона, която подарих лично на дядо Добри в Байлово. Разкажи ни повече за това, как се разрасна проектът с сайта и фейсбук страницата, посветени на светеца от Байлово. Имаше хора, които ми помагаха още в началото.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 тъй като през следващите дни ще са София и смятат да отидат до там. Случвало се дори да са вече тук и да пишат, къде да отида, за да го намеря няма го пред Света Александър Невски. Немалко от тях го намираха пред храма, а други идваха по няколко пъти, за да се видят с него. Всички искаха не просто да го видят и да го пипнат, но и да го попитат нещо, да видят, че е истински. Имал ли си интересни запознанства по край каузата?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 Борислав Радославов е роден на 20 март 1987 година и израства в живописното врачанско село Зверино. Като репортер в разследващото предаване «Начисто», излъчвано по нова телевизия, печели отличие, сърце и слово срещу наркотиците в памет на убитата разследваща журналистка от Ирландия Вероника Герин през 2008 година. А като редактор на първия български съдебен сериал «Систински истории от българското правосъдие» Доказване на противното, също излъчвам по нова телевизия, печели специална награда в категория «Реформа в съдебната система на медийния фестивал», «Българската Европа през 2010 година» автора на книгата «Изповеди от килията». Най-страшните български убийци през 2017 година. След кървавите истории е време за поглед към духовното, към вярата, към дядо добри. Скок в моралните епохи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 Стойчо Иванов Предпечат Петър Дамянов Формат 8-4 наклонена черта, наклонена черта Печатни коли 20 HTTP двоеточие дабл наклонена черта и TI точка емисиела норма АТ 1510 София, Булевард Владимир Вазов 9, Тел 0 Www.sela. biti печат,